Страданието носи благородство и красота. Над вечер, учителя слезе при нас и се отвори разговор за придобивките от страданията. Когато хората страдат, стават по-красиви. Гласът им е по-приятен и по-мек. Колкото повече страда физически или психически, толкова по-красив и по-благороден става човек. Като страдаме, в невидимия свят излиза ухание от нас и там казват, колко хубаво ухае. При радостта излиза светлина от човека и казват, колко му е хубава дрехата. Ако Христос не беше пострадал, никой не би го разпознал. Страданието го прави известен. Вашите страдания са малки. Не сте изпитали големите страдания. Аз съм минал през тях и ги зная. Знам какво е страдание, и знам как се разрешават тези въпроси. Може да прилагате следната формула. Господи, направи ме съвършен, за да изпълня Твоята воля, да работя за въдворяване на Твоето царство и за осветяване на Твоето име.